Përshëndet e do të ashërmejshë, vazhdojmë tutje për sonde, kemi përshqedhur emra me shkronjen D për femra. Dahije do të thotë sakrifikuese. Dahike do të thotë busqeshje. Dahije, ajo që thëret në të mirë. Dahime e përjetëshme. Dajaje, drit apo lindje djelit. Damime, shoqëruese. Damine, siguruese. Danija, e bukur. Danina, e bukur. Princez Daria e ditur me kultur Dehile shpirt zemër Delile shenj apo fakt Dervishe e varfër modeste Dia e drit lindje diellit Diane adhuruesja e Allahut Dilbere e dashur e bukur Dilruha zemër shpirt Durdane perl Dujana, që do të thot shi, dhe dua, që do të, të thot lutje. Për më shumë ide të tilla në lidhje me emrat për fëmijën tuaj, na bëni like dhe follow në TikTok. Selamun alejkum.